Zahvaljom Allahu, Đulgašanu, našem mir i spasno posljednjih poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wa sallam. Naš gospodar je objavio u svojoj častnoj knjizi povjernici bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošu i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani u prijevodu značenja ajeta. Kao što spomeno spomenuo Šeh u ovom svom uvodnom govoru e, vjera je ili vjera znači vjera islam se može podijeliti na ova dva segmenta odnos prema Allahu, Đelešanu i odnos prema ljudima dakle to je ukratko vjera islam nas ćemo u velikom u, u, u, u, na mnogim mjestima u Kur'anu da Allah Želešanuhu uporado spominje i svoje pravo i pravo ljudi. Kada govori o svom najvećem pravu, a to je pravo na obožavanje, Allah Želešanuhu spominje i pokornost roditeljima. Upućujući na to da je znači vjera njegovo obožavanje i pokoravanje njemu, a isto tako poštivanje onih prava koja je Allah Želešanuhu postavio Prije svega prema roditeljima, a zatim prema drugima. Također, vidjećemo da je na 82 mjesta u Kur'anu, Allah je zajedno spomenuo namaz i zekat. Namaz kao njegovo pravo, a zekat kao pravo ljudi. I zato kada je, evo uvek radijallahu anhu, kada je ostao ustrajan u borbi protiv onih koji su odbili dati zekat, Rakao je: Wallahi la uqatilanna, aman faraka baina ssalati waz zakat. Cimeanao, atshe znači, takumillaaha, borite se protiv onih koji su napravili razliku između namaza i zakata, koji su odvojili zekat od namaza. Obogaju namaz, međutim, odbijaju da daju zekat, a Allah jannahum bi satcilam za jedno spomeno. To sa jedne strane, s druge strane, zbog čega je bitno govoriti o međuljudskim odnosima, pogotovo u današnje vrijeme, bitno je govoriti zbog toga što vidimo da je taj da je taj segment svere i te kako narušen. I da ćemo često naći ljude koji su u odnosu prema Allahu džellešanu ostvarili zavidne rezultate. Međutim kada je u pitanju ovaj drugi segment, a to su međuljudski odnosi, vidjećemo velike propuste. I vidjećemo da taj segment nije da na tom na, na polju tog segmenta nisu ostvareni takvir niti približno takvi rezultati. Mi ćemo naime ukazati na neke bitne stvari u međuljudskim odnosima. Na neke bitne smjernice ili pravila koje je ukoliko čovjek u, u, koja u ukol, kojoj ukoliko čovjek se bude držao njegovi međuljudski odnosi će biti onakvim kakve, kakve ih traži nepromogu gospodar Allah dželle šanu i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve od pravila u kom se kaže da među ljudski odnosi trebaju da budu utemeljeni podjednako na dvijema stvarima ili da u ljudskim odnosima podjednako trebaju biti zastupljena dva elementa racionalni i emocionalni racionalni znači onaj interesni da čovjek u međuljudskim odnosima bilo da je to odnos prema rodbini ili nekome drugom prema bližnjima mora imati uvijek na umu ovaj interesni element Da on želi ostvariti nešto tim odnosom. Da on njime želi nešto postići. Prije sreda Allahovu želdašanu nagradu. Kao što je odnos između roditelja i djeteta. Poslanik s.a.v. posjeća nas na ovaj elemenat u hadisu, koji je vama dobro poznat. Iza matebnu Ademe in kata ameluhu illa min theraz. Kada sin Ademov ode na onaj svijet, kada umre, kada preseli, Prekida se njegovo dobro delo osim u tri slučaja. Jedan od ta tri slučaja je e u Waledin Salihin jed'u lehu. Onaj koji je za sebe ostavio čestito dijete koji za njega Allahu džellešanu upućuje dol. Dakle interes je roditelju da iz za sebe ostavi dijete koji će za njega upućivati dol. Ne samo taj emocionalni element koji također treba da bude. Potrebno je da između oca i sina bude i ljubav. Potrebno je da se, znači u svim tim odnosima ili kontaktima, da postoji i taj element, samilost, ljubav, nježnost, ali to nije jedino dovoljno. Ono iz ga još razumijevamo, ovakvu, ovakvu, Povezanost ova dva elementa u međuljudskim odnosima jeste i podjela uloga u zajednici u bračnoj zajednici. Allah dželle šanu ulogu majke ili one koja koja poklanja nježnost u porodici i ljubav ili je ili je taj element kod nje izraženiji dao ženi. Dok je Vođenje porodice, starateljstvo nad porodicom, nadzor nad porodicom, dao otcu. Zašto? Zato što je da bi porodica uspješno bila vođena potrebno jedno i drugo. I ljubav, a isto tako taj interes, odnosno racionalni odnos prema prema tom problemu. Otac je taj kod kojeg preovladava ovo interesno. I zato će porodicu usmjeravati, u ispravnom smjeru. Dok kod majke pravladava nježnost, ljubav, i ona može više podnijeti od oca. Kada bi se uloge zamijenile, došlo bi do nereda. Kada bi se majici dala uloga staratelja, onoga, koja, onog, onoga koji vodi brigu u porodici, došlo bi do nereda. Jer kod majke pravladava ljubav, često bi došlo do štete zbog pravladavanja te ljubavi. Dok kada bi se ocu dao, Dalo vođenje porodicom, on to ne bi mogao, ne vođenje porodicom, nego kada bi mu se dala briga o djeci, on to ne bi mogao izdržati. Zašto? Zato što njegovo strpljenje, njegova nježnost, njegova ljubav nisu kao kao što je kao što je to izraženo hod žene. Dakle, vjera nas na taj način uči da u ljudskim i međuljudskim odnosima moraju post, mora postojati ova, ova dva elementa. I racionalni i emocionalni. Tako i u odnosu prema drugima. Ne samo u porodici. Ako u našim odnosima, međusobnim, preolada samo interesno. Nećemo nikad sebi naći pravog prijatelja. Jer će ljudi bježati od nas. Vidjet će da samo želimo interes. A isto tako, ako preolada samo ljubav i naivnost, onda ćemo često biti pravareni. Potrebno je da postoji i jedno i drugo. Je Naći ćete ljude koji koriste ovu ljubav, bratstvo, koriste za svoj interes. Pa mi smo braća, kad te prevari mi smo braća, kad ti ne vrati dug mi smo braća. Kad bilo što da ti uradi, poziva se na taj emocionalni element. I onda ti razliježi srce, a ti naivan. I desi se ono što se desi. Desi se da ti doživiš i trpiš štetu. S druge strane, ako... Se družiš s nekim ko samo želi iz sreda toga izvući korist, tu nema pravog vratstva. Koliko naivnost, odnosno naivnost i nepostajanje ovog ili neravnomjernost u, u, u, ovaj, između ova dva elementa može nanijeti štetu, najbolje vidimo na primjeru određenih ljudi koji su se ubacili u naše redove. Pozivajući se na ovaj element bratstva I šir je Naj novi primjer Je primjer čovjeka koji je dao intervju za dane Koji se predstavlja kao Nihad Čuosić I koji nije ostavio jednog žemata u Gosti Hercegovini da, Nije odšao i tražio pare, on je muđarahid, on ima veze, tako dalje i tako dalje, potrebna mu je pomoć. I kod ljudi, kod kojih pravladava samo taj emocionalni, uspio je izvući pare, uspio je izvući informacije, uspio je, dakle, obaviti svoj zadatak. Je ono što on priča u danima, u svom intervju u danima, je jedno od dvoje, ili je čovjek lud, ili je špijun. A prije će biti da je ovo drugo, jer... Ono što on priča, ipak ne može pričati luda osoba. Zato vas, braću, upozoravam. Nemojte svakog ako vam dođe i pozove se na islamsko bratstvo, nemojte ga odma objeručke prihvatiti, pogotovo onoga koga ne znate. I nemojte odma nasjesti na njegovu priču. Jer putem takvih ljudi se čini velika šteta islamu. Jer taj čovjek otvoreno govori u tom svom intervju da, da je klanje, da je to i badet, da je u ime Allaha, Če, ne znam, zaklati toga i toga, da jedva čeka da mu se vrate papiri pa da iziđe iz Bosne i Hercegovine i ode zaklati Amerikanca, Australijance i priča kako je na ovom mjestu ubio toliko i tako deli. Samo, znači, u samom intervju se navode sumnje da se radi o špionu. Dakle, čak i inih nije mogo toliko obmanuti, prevariti, nemojmo onda dozvoliti da nas takvi ljudi obmanjuju zbog toga što što nam navedu nekakve svoje svoje stanje, ja sam ovo, ja sam ostao bez ovoga, nemojmo odmah da nasjedamo na to. Muslima u svojim međusobnim odnosima, u međuljudskim odnosima, mora imati i ovaj interesni dio. Znači da gledaš šta, šta će ta osoba s kojom kontaktiraš, šta će tebi donijeti od koristi, hoćeš li imati ikakve koristi od njega, hoće li ti kakvu štetu priskrbiti. To je dakle prvo pravilo. Koje, na kojim se na kojim se mora, tebeli ti moriju među ljudski odnosi. Drugo pravilo jeste pravilo praštanja i prelaska preko, preko grešaka. Ali istinskog praštanja, ne praštanja deklarativno ili jezikom ja sam tebi halavio, ja sam tebi oprostio, međutim ti u srcu i dalje zadržavaš neku mržnju prema meni. Zadržavaš nešto što ja mogu vidjeti možda na tvome licu, što se može ispoljiti na tvome licu i u tvojim postupcima. Iako si ti meni rekao riječima da si mi halavio, da si mi oprostio, da si prešao preko neko, nekog mog lošeg postupka. Allah želešanu u nas tom pravilu uči, ili nam to pravilo pojašnjava na slučaju poslanika s.a.v. i njegovih ashaba u suri Ali Imran. Femima rahmeti min Allahi linte lahum, walau kuntte faddan ghalidha lqalbi, lan faddu min hawlik. Fa'afu anhum, vastagfir lahum, wa shavirhum fil amr. Samo Allaho milo šutisi blag prema njima, a da si kojim slučajem, osuran i grub, oni bi se razbihali od tebej. Oprosti, traži oprosta kod Allaha za njih i savjetuju se s njima. Prvo, Allah Želešanovu kaže da bi se ashabi razbježali od poslanika pored veličine njihove ljubavi prema njemu, da je on bio grub prema njima. A šta onda sa drugim ljudima? Ako je ashabima potrebna, potrebna blagost, nježnost, kao koji su najviše voljeli Allaha i poslanika, šta onda sa drugim ljudima? Druga stvar, Allah Inželjšan šanu govori o praštanju, o traženju oprosta, a tek onda o savjetovanju i komuniciranju. Dakle, komuniciranje, odnosno savjetovanje, dolazi tek nakon čišćenja prsa i traženja oprosta kod Allaha za našeg brata. Nema savjetovanja prije nego što se to... Ne govodi. Možemo se savjetovati, možemo sjediti, možemo prišati, možemo zajedno raditi. Ali ako su naša srca ispunjena nečim, Allah i ležanu u tome da ti dati veričeta. Dakle, prvo dolazi praštanje. A kako će se greške nastaviti i kako će oni s kojima komuniciramo i dalje griješiti prema nama, onda traženje oprosta. I tek onda savjetovanje. To je uzvišeni kuranski nauk. Tako Allah je Želešan svoga poslanika u odnosu prema njegovima sahavima. Ljudi se često varaju, pa idu obrnutim, obrnutim slijedom. Prvo se savjetuju, rade, a eto onda ćemo nekad možda dotakljati nešto što možda imamo jedni protiv drugih. Ne, ne, prvo se prsa moraju očistiti. Prvo se mora havaltiti, prvo se mora preći preko onoga što imamo jedni drugima prema drugima, pa ćemo onda pričati i Allah će blagosloviti i našu priču i naš rad. Treće je pravilo. Nas kao ljude, kao društvena bića, interesuje kako mi kotiramo u društvu. Kako nas ljudi smatraju, ko smo i šta smo, svaki čovjek u svojoj unutrini voli da čuje lijepu vijest o sebi, da ga ljudi hvale, da, da se o njemu lijepo priča, da nema ono što se kaže ružan glas, da nije na ružnom glasu. Kako možemo znati našu vrijednost? Postoje određena mjerila ili vage putem kojih možemo znati koliko mi vrijedimo. Ili kako je naše pravo stanje u društvu. Prva stvar. Da gledamo naše ponašanje kada smo daleko od ljudskih očiju i naše ponašanje u društvu. Ako je naše ponašanje kada, su, kada nas ljudi ne vide, Jednako onom kada nas ljudi vidi, onda to govori o nekoj vrijednosti. Ako je naše ponašanje sa našom ženom i djecom jednako onom sa našim prijateljima, onda to govori o nekoj vrijednosti. Mislim, ako je naše ponašanje i u jednom i u drugom slučaju lijepo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam na ovu vagu nas upučuje sa riječima Hajrukum, hajrukum li ahli Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama Zašto je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao? Zato što čovjek u Skida sve maske Nema se više pred kim pretvarati Kad iziđe na ulicu, kada komunicira s ljudima Obično Mnoge stvari radi iz kurtoazije, da mu neko ne bi zamirio, da neko ne bi o njemu ružno pričao, pa se često i na silu smije. Dok taj osmijeh naglo izgubi kad dođe u svoju kuću. U kući je neraspoložen, u kući ga ne interesuje šta će mu gazati žena i djeca. Zašto? Zato što je prestala predstava, nije više u predstavi. Sada je došao u stvarnost. I ako je njegov odnos različit u ove dvije situacije, to jest u ovoj kućnoj, on je ružnog ponašanja, a kada iziđe u dugustvo lijepo se ponaša, neka preispita neka preispita svoje stanje. Druga vaga ili drugo mjerilo, jeste ono što kažu naši najbliži, prije svega roditelji. Ako su roditelji zadovoljni s nama, Ako nas oni hvale među ljudima, ako oni se ponose nama, vjerovatno nešto od toga ima u stvarnosti. Ali ako naši roditelji o nama ružno pričaju, govore o našem ružnom ponašanju, o našoj neposlušnosti, pred drugim ljudima, onda nešto nije u redu. Jer nijedan roditelj, bez obzira koliko mu, koliko, mu dijete, koliko mu problem prestavdalo, neće pričati drugima o tome Osim ako je od svojeg djeteta nešto kruhno doživjelo. I kada čujete roditelja da kudi svoje djete, no, normalno mimo vjeri, jer ima roditelja koji kude svoje djecu uvjeri, moje djete, ne znam, planja, moje djete se pokrilo i tako dalje, to to kuđenje čovjeku nešteti. Ali u međuljudskim odnosima, osoran i grum, ne sluša, moramo mu po deset puta ponoviti jednu naredbu, i tako dalje, i tako dalje u tom slučaju znaš da je roditelj sigurno nešto teško doživeo svoga djeteta, pa to prenosi drugima. Dakle, i na taj način možemo znati kakvi smo, kakvim nas smatraju i naši najbliži koji sa nama komuniciraju. Također svedočanstvo ljudi, drugih, mimo naše familije, mimo naših bližnjih, dakle, drugi ljudi s kojima dolazimo u kontakt. A šta je dokaz tome? Kada je Prošla pronješena đenaza poje poslanika sa oselmim ashaba poslanici sallallahu alejhi ve sellem je rekao oni su je pohvalili govorili su lijepo jer đenaza je mrtvac onaj koji se nosi toje đenaze oni su je pohvalili poslanici sallallahu alejhi je rekao vežebet Nakon toga je pronješena druga đenaza drugi mrtvac ashabi i oni koji su gledali su je pokudili a poslanici sallallahu alejhi je rekao također vežebet Pitali su ga posle, Allahu poslaniće i prvi i drugi put si rekao veđebet. Kaže, vi ste pohvalili onu prvu dženazu, prema tome veđebet, odnosno njoj, je, njoj slijedi džennet ili obaveza njoj je džennet, ili Allahuva milost. A u drugom slučaju, ono suprotno od toga, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Dakle, ono što ljudi svjedoče o nama, što ljudi vide od naših postupaka, također se uzima u obzir. I to je jedno od mjerila. Dakle, Putem toga znamo ko smo i šta smo. Također jako bitno mjerilo, jeste ono što kaže naš neistomišljenik o nama. Ako govori pravedno, ne pristrasno. Jer onaj koji je koji, koji jednako razmišlja kao i ti, kreće se u tvom krugu, on će uvijek skriti mahane, a istaći one pozitivne tvoje osobine. Dok neistomišljenik prvo ide sa negativnim osobinama. Prvo će spomenuti ono što je negativno kod tebe. Ako neistomišljenik tvoj priča pozitivno o tebi, to znači da da u tome ima istine. A ako, priča, ako, ako to tražiš od svog istomišljenika, to ne može biti mjerilo. Jer kažem, istomišljenik onaj koji se slaže s tobom često će prikriti radi prijateljstva, ili radi pomaganja vlastite grupacije ili stranke ulječe isticati tvoje dobre osobine. Dakle, i na taj način znamo ko smo i šta smo. Također znamo ko smo i šta smo u kriznim situacijama. Kako se ponašamo kada prođe ona rutina, kada nastupe stvari ili događaji kojima se nismo nadali, koji su iznenadni, koji su neočekivani. Kada ide nekim utvrženim tokom, čovjek zna kako će se ponašati. Međutim, kada se desi krizna situacija, tu se vidi čovjekovo pravo stanje. Dakle, ovo je bilo treće pravilo u međuljudskim odnosima. Kako da, znamo, kako da spoznamo svoju vrijednost i koliko vrijedimo i kako mi kotiramo to ljudi. Ovo nije u suprotnosti sa iskrenošćom. Dakle, mi svoja djela činimo iskreno radi Allaha i Želašanu. Ali isto tako nastavimo da u društvu u kojem živimo, u kojem boravimo i radimo, ne ostavimo ružnu sliku o nama kao muslimanima. Jer preko nas ljudi gledaju i posmatraju Islam. I to nije dakle nikakvo licemirstvo, niti, to, niti je to pretvaranje pred nekim. Četvrta stvar, ili četvrto pravilo... Princip na koji želim skrenuti pažnju, jeste poniznost. Poslanih s.a.v. kaže u irodoslovnom hadisu da mu je Allah želešanuhu naredio njemu i sahabima poniznost. Inna Allahe avha ilaye en tavada'u hatta la jefhar ahadun ala ahad wa la jebgi ahadun ala ahad. Moj gospodar mi je objavio ili naredio da budemo ponizni. Da ne bi se hvalisali jedni nad drugima i da se ne bi oholili jedni nad drugima. Šta vam ovaj hadis kaže? Poniznost je zapreka ili ona spriječava oholost i hvalisanje. To je siguran put da se čovjek sačuva oholosti. A oholost mi znamo šta radi od čovjekovih djela. Ona upropaštava čovjekova djela. Također poniznost, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, udiže čovjeka. U jednom od hadisa poslanici sallallahu alejhi se kune da se čovjek neće poniziti da ga Allah dželešano neće uzdignuti. A kako također Znati jesmo li ponizni ili nismo Kada su u pitanju međuljudski odnos Poniznost čovjek može poznati u sljedećim stvarima Prvo priznanje greške Da je spreman priznati grešku Bez obzira kolika ona je bila I bez obzira ko bio onaj petkim Priznaje tu grešku Ljudi misle Da ukoliko priznaju grešku, ukoliko priznaju da je njihov neki postupak bio pogrešan, da će, ih to, da će im to smanjiti ugled kod ljudi. Naprotiv, stvari obrmota, to će im povećati ugled kod ljudi. I zbog toga mnogi bježe od priznanja greške. Kako ću ja sad, dojučer sam ovo kazao, a sad da to porekne. Ili uradio sam to i to da ja sad kažem da sam pogriješio. Ljudi će me shvatiti neozbiljnim. Reče, ovaj nema svog stava i tako dalje, tako dalje. Nemojmo se osvrtati na to. Zašto? Zato što su bolji ljudi od nas bili ponizni, a nije ih Allah je lišao, u njima smanjio stepen, nego im je povećao ugled do sudnjeg dana. Omer radi Allahu govori na minberu o mehru. I ograničavao ga na 400 dirhema. I kaže da je to mehr kojih su uzela ćerka Allahovog poslanika sestra i zabranio je da neko uzme veći mehr od toga. Kada je završio svoj govor, srela ga je pred minberom žena i rekla mu kako ti zabranjuješ da se uzima veći mehr od onoga kojih si spominjelo, a Allah u Kur'anu kaže: "Vein ateetu muhanna qintaran fala ta'hudu minhu shay'a", jer koji budete i qintar da ali Znači, prilikom razvoda ništa od njih ne uzimajte. Akimpar u arabskom jeziku znači ogromno blago. Čak kada ženama date i ogromno blago, nemojte im ga uzimati kad, kad, ih, kad ih pustite. Znači, Allah je dozvolio da žena uzme ogromno blago kao me. A ti ograničavaš to na 400 dirhema. Pa je Omer rekao, ova je žena, bolje poznaje vjeru od Omera. Iako nije tako, Nije tako. Jer Omer radiallahu anhu je bio islamski učenjak, jedan od najvećih islamskih učenjaka. I nije zbog nepoznavanja ovog pitanja prestao to biti. Ali jeste zbog svoje poniznosti u ovom slučaju ostao veličina. Nije ovo umanjilo da je vrijednost Omeru radiallahu anhu. Zatim generacije učenjaka posle Omara radiallahu anhu, imam Šafija je svoju knjigu Risala iz metodologije islamskog prava 30 puta ispravljio i je na kraju dobila dok je na kraju dobila konačnu verziju. Je to umanjilo vrijednosti mama Šafije? Je to umanjilo značaj njegove knjige što je onju nju 30 puta prepravljio? Je li i mamu Ahmedu umanjilo vrijednost to što je u određenim pitanjima imao i po pet mišljenja? U svakom mišljenju je Smatrao da je ispravljio od onog predvodnog jer je do njega došlo, došlo vjerodostojniji dokaz. Jer to igranje s vjerov? Je li time ima Mahmed izgubio vrijednost i važnost? Nije. Znači priznanje greške, priznanje da si bio u krivu, ne znači, ne znači gubitak vrijednosti. Naprotiv time čovjek dobija na vrijednosti. To je prvi znak, on je po niznosti o kojoj govorimo. Da čovjek bude spreman priznati svoju grešku. Druga stvar, obrnuta od ove, da prihvatimo opravdanje onoga koji prizna grešku. Dođe nam čovjek koji je prema nama pogriješio i kaže, ali ja sam pogriješio i navede svoje opravdanje zbog onoga što je uradio. Obaveza je prihvatiti njegovo opravdanje i ne bitati ga dalje i ne ispitivati u vezi njegovog opravdanja. Kao što kaže Imam Ibnul Kainu da je obaveza tada i da je od ponižnosti da se od njega prihvati njegovo opravdanje bilo ispravno ili neispravno. I ne treba nastaviti sa daljnim ispitivanjem za njegovo opravdanje, jer možemo nekad primijestiti da je njegovo opravdanje manjkavo, pa nastaviti, a dobro šta je sa ovim, a šta je sa ovim, i tako ga dovesti u neugodnu poziciju. Onaj ko vjernika dovodi u neugodnu situaciju, jer dovoljno mu je neugod, neugodnosti to što je priznao grešku, I iznio svoje opravdanje, Jer to malo ko hoće, dovoljno mu je poniženja zbog toga. Nemoj dalje tražiti, nemoj više od njega tražiti. Ako, ga budeš, ako budeš insistirao na tome na tome i dovedeš ga u neugodnu poziciju, u ponižavajuću poziciju, objavljuješ rat Allahu Čelešanu. Kaže Allah Čelešanu u hadisu kud Men ezele vi walijen fe kad istahalle muharebeti. Onaj ko ponizi moga prijatelja, a svaki vjernik je Allaho prijatelj, On je dozvolio borbu sa mnom, ili on je ušao u rat sa mnom. On je ohalario sebi da ratuje sa mnom. Treći pokazatelj naše poniznosti u međuljudskim odnosima jeste prihvatanje istine bez obzira od koga ona dolazila. Kogod nam donese dokaz i da istinu mi je od njega, trebamo prihvatiti. Bi on mlađi ili stariji, učeniji ili manje učen, od njega trebamo prihvatiti. I to je dokaz naše, naše ponižnosti. I pravilo sa kojim ćemo završiti naše predavanje je pravilo neosvrtanja onoga što ljudi o nama govori. Neosvrtanje na ono što ljudi o nama govori. Malo prije smo govorili da Svi mi volimo da se o nama lijepo priča, A da se o nama ne ružen glas. To je u našoj prirodi. Ali, ako čujemo da ljudi o nama ružno pričaju, a mi znamo da smo čisti od toga. I da smo čisti od onoga što nam se pripisuje. Da nemamo nikakve veze s time, čovjek se na to ne treba osvjetati. Ili, u našim svakodnevnim pričima, Svakodnevnim susretima, ili onome što se događa među nama, nekada će neko biti raspoložen, nekada, nekada na, nekad nas možda neće primijetiti i nama će to teško pastiti, neće nam nazvati sela kao što je uobičajeno i mi ćemo odmah posumljati da on ima nešto prema nam. I onda će nas to tištiti, zbog toga ćemo možda izgubiti dosta vremena razvišljajući šta je razlog, jesam li nešto uradio, jesam li nešto pogriješio, I otiče nam dragocijeno vrijeme. Pravilo je da se ne osrćemo na ono što ljudi o nama govori. Ukoliko smo svjesni da mi nismo ništa uradili što bi prouzrokovalo sumnju kod njih. Zašto? Zato što je to oduzimanje i dragoci... upropaštavanje dragocijenog vremena. Kada se o tome razmišlja, zna čovjek provesti po jedan dan i da ništa ne radi i da, da, da ostavi sve svoje redovne aktivnosti, možda samo obavi namaz, a Allah zna kako i njega obavi i stalno razmišlja o tome šta je neko o njemu kazao. Dakle, prvo upropaštava svoje dragocijeno vrijeme, druga stvar gubi kreativnost jer onaj koji je zapošten i zauzet onim što ljudi o njemu govore on ne može biti, ne može, ne može doprinositi, ne može raditi, ne može proizvoditi. Također ovo, ovo svojstvo pomaže da prema ljudima imamo, prema ljudima budemo otvorenih prsa. Ne interesira šta govori onama. Mi izlazimo u društvo u kom se krećemo, is kojim komuniciramo čistih presa. Nismo porečeni tive šta je neko kazao, šta je neko uradio, šta je neko iznio ili dokazao i tako dalje. Dakle to je to je u međuljudskim odnosima veoma bitno, zašto zato što sad čuvamo svoje vrijeme, čuvamo svoje ideje, čuvamo svoju kreativnost, čuvamo svoju e, unapređujemo se i tako dalje, a ostavljamo sve ono što može može da negativno utječe na spomenute stvari. To su bile dakle bila neka pravila, molim laž, dešavam da nam se smiluje da nam oprosti e, da ono što smo kazali bude korisno i meni i vama, da meni bude ponavljanje a vama drama učenje nekih novih informacija i da da u svom životu e, svom svom svojim svakodnevnim aktivnostima budemo imali korist od toga